פרק י"ח אחרי שאמר את הדברים האלה, יצא ישועה עם תלמידיו אל מעבר לנחל קדרון, ונכנס עם תלמידיו אל גן אשר היה שם. גם יהודה המסגיר אותו הכיר את המקום, שכן פעמים רבות נועד שם ישועה עם תלמידיו. לקח יהודה קבוצת חיילים, וגם משרתים מאת ראשי הכוהנים והפרושים. ובא לשם בלפידים ובמנורות ובכלי נשק. ישוע שידע כל מה שיבוא עליו, יצא ואמר להם, את מי אתם מחפשים? השיבו לו, את ישוע הנוצרי. אני הוא, אמר להם, גם יהודה המסגיר אותו היה איתם. כאשר אמר להם ישוע, אני הוא, נסוגו לאחור ונפלו ארצה. שוב שאל אותם, את מי אתם מחפשים? את ישוע הנוצרי, השיבו. ענה ישוע, אמרתי לכם שאני הוא. לכן, אם אותי אתם מחפשים, אני חולה ללכת. לקיים את הדבר שאמר, מאלה אשר נתת לי, לא עבד לי איש. אז שלף שמעון כיפה חרב שהייתה אצלו. נקהה בעבדו של הכהן הגדול, וקיצץ את אוזנו הימנית. שם העבד היה מלכוס. אמר ישועה אל כיפה, אשב את החרב אל נדנה, האם לא אשתה את הכוס שנתן לי האב? החיילים ומפקדם עם משרתי היהודים אחזו בישועה וקשרו אותו. הם הוליכו תחילה אל חנן. שהיה חותנו של קיפה הכהן הגדול באותה שנה. קיפה הוא שייעץ ליהודים כי מוטב שימות איש אחד בעד העם. שמעון קיפה ותלמיד אחר הלכו אחרי ישוע. אותו תלמיד היה מוכר לכהן הגדול, והוא נכנס עם ישועה לחצר הכהן הגדול. אבל קיפה עמד בחוץ על יד השער. יצא התלמיד האחר, המוכר לכהן הגדול, דיבר עם השוערת והכניס את כיפה. אמרה המשרתת השוערת אל כיפה, הרי גם אתה מתלמידי האיש הזה. לא, אינני, הוא השיב. אותה שעה עמדו העבדים והמשרתים ליד המדורה שהדליקו בגלל הקור והתחממו. גם כיפה עמד איתם והתחמם. שאל הכהן הגדול את ישוע על אודות תלמידיו ותורתו. השיב לו ישוע, אני בגלוי דיברתי אל העולם, תמיד לימדתי בבית כנסת ובבית המקדש, במקום שנקהלים כל היהודים, ולא דיברתי דבר בסתר. מדוע אתה שואל אותי? שאל נא את האנשים ששמעו מה דיברתי עליהם. הנה, אלה יודעים מה שאני אמרתי. לאחר שאמר זאת, סתר אחד המשרתים העומדים שם על לחיו של ישוע, ואמר, ככה אתה עונה לכהן הגדול? השיב לו ישוע, אם דיברתי רעה, עד על הרעה, אך אם נכונה, מדוע תקני? אז שלח אותו חנן, אסור באזיקים, אל קייפה, הכהן הגדול, כאשר שמעון קיפה, היה עומד ומתחמם, אמרו לו, הלו גם אתה מתלמידיו. הכחיש ואמר, לא, אינני. אחד מעבדי הכהן הגדול, קרוב משפחה לזה אשר כיפה קיצץ אוזנו, אמר, הרי ראיתי אותך בגן איתו. שוב הכחיש כיפה, ומיד קרא התרנגול. בבוקר השכם, הוליכו את ישוע מבית קייפה אל בית הממשל. הם לא נכנסו לבית הממשל, ונטמעו ולא יוכלו לאכול את הפסח. על כן יצא פילטוס אליהם ושאל, במה אתם מאשימים את האיש הזה? ענו ואמרו לו, לולא היה עושה רעה, לא היינו מוסרים אותו אליך. אמר להם פילטוס, קחו אותו אתם ושיפטו על פי תורתכם. אמרו לו היהודים, אין לנו רשות להמית איש. זאת, למען התקיים הדבר שאמר ישועה ברמזו איזה מוות היה עתיד למות. פילטוס נכנס בחזרה לבית הממשל, קרא לישועה ושאל אותו, אתה מלך היהודים? השיב ישועה, האם מלבך אתה אומר זאת, או שאחרים אמרו לך על אודותי? ענה פילטוס, וכי יהודי אני? הרי עמך וראשי הכהנים מסרו אותך אלי. מה עשית? השיב ישועה, מלכותי איננה מן העולם הזה. אילו הייתה מלכותי מן העולם הזה, היו משרתיי נלחמים שלא אמסר ליהודים, אלא שכעת מלכותי איננה מפה. אמר לו פילטוס, אם כן, אתה מלך. אתה אומר שאני מלך, ענה ישועה. אני לכך נולדתי, ולשם כך באתי לעולם, כדי שאעיד על האמת. כל אשר הוא מן האמת, שומע לקולי. אמר לו פילטוס, מהי אמת? לאחר שאמר זאת, יצא שנית על היהודים ואמר להם, אינני מוצא בו שום אשמה, אבל מנהגו אצלכם, שאשחרר לכם אחד בפסח, רצונכם שאשחרר לכם את מלך היהודים? השיבו וצעקו, לא את זה, אלא את בר אבא. ובר אבא היה שודד.